Programele noastre au la bază un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, lucrare care aparține prea credinciosului slujitor al lui Dumnezeu, preotul Nicuriță. Toate aceste gânduri au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de 30 de minute, de maniera celui de astăzi I-192. Lecția noastră se va începe cu prilejul versetului 24 al Evangheliei după Ioan, capitolul 26, numai înainte însă de a avea obișnuitul nostru aperitiv. Subtitrul Fiului Dumnezeu, iată ce am găsit scris. Amfiloc, episcopul în Ionium, Asia Mică, în secolul al IV-lea, privea cu neplăcere faptul că arienii se bucurau de favoarea împăratului Teodosie. Se știe că arienii, deși susțineau că sunt creștini, tăgăduiau totuși divinitatea veșnică a lui Iisus Hristos. Ah, câți arieni sunt și în zilele noastre, fără ca totuși să poarte acest nume! În sfârșit, cum Teodosie și-a luat colaborator de la domnie pe fiul său, Arcadius, episcopul profită de această împrejurare ca să se ducă la palat împreună cu mulțimea curtenilor pentru a felicita pe împărați. Deci Teodosie și fiul său Arcadius După ce s-a închinat adânc în fața lui Teodosie Episcopul s-a apropiat de tronul în care stătea fiul său tânărul Arcadius Și mângâindu-i obrazul cu mâna îi spuse Dumnezeu să te păstreze fiul meu Toți cei de față roșiră iar Teodosie supărat de gestul bătrânului amfiroc Față de Arcadius porunci ca acest bătrân îndrăzneț să fie dat afară Deodată însă, am loc, întorcându-se către împărat, îi spuse cu o nobilă libertate. Măria ta, negreșit, e drept să te simți insultat când cineva nu dă fiului tău aceeași onoare ca și ție. Gândești tu însă că tatăl ceresc se simte mai puțin insultat când cineva refuză să adore pe fiul său, ba chiar îl înjosește tăgăduindu-i dumnezeirea? Teodosie a înțeles înțelepciunea episcopului și s-a închinat în fața adevărului pe care acesta-l apăra cu atâta pricepere și îndrăzneală. La Romani, capitolul 9, cu versetul 5, citim Hristos, mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Să ținem, deci, la slava Mântuitorului, Fiul Veșnic al Tatălui și acela care este una cu Tatăl. În Ioan 10.30, El însu spune, Eu și Tatăl una suntem. Iubiți ascultători, noi cei care ascultăm și ne îndeletnicim cu programul acesta, care este atitudinea noastră față de Fiul lui Dumnezeu, Omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune limpede și clar la Evrei, capitolul 9, versetul 27, că este rânduit omului să moare o singură dată și după aceea vine judecata. Nimeni nu are puterea asupra morții. Cine dintre noi poate să spună că moare când vrea el și că știe când moare? Uite, chiar zilele trecute... Am aflat despre un prieten din California, e mai tânăr decât mine, are 50 și ceva de ani, se întorcea de la o întâlnire pe care a avut-o cu credincioșii și vrea să meargă acasă. În drum spre casă a avut un accident grav, este în spital de 5 zile și nu se știe dacă mai scapă sau nu. Cine se poate gândi? Era numai... O clipă se întorcea liniștit și bucuros acasă Să meargă între ei lui Dar iată Dumnezeu a hotărât Că poate să meargă la casa veșnică Nimeni nu are putere asupra zilei morții Și dacă nu ai nicio putere asupra zilei morții Oare crezi că ai vreo putere să mergi în cer După prescripțiile tale Sau ale cutării cult religios Sau ale cutărui sfânt Dragii mei ascultători să facem bine, dacă ne iubim viața veșnică, să luăm aminte astăzi la Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, una cu Tatăl, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, să luăm aminte la El, să-i dăm toată atenția și să-i dăm toată ascultarea. El ne spune, am amintit în programul precedent, că ne spune la Ioan capitolul 12, versetul 48 cuvintele acestea. Cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine-l o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu îl va judeca în ziua de apoi. Iar la faptele apostolilor, capitolul 3, 17, pardon, cu versetul 30, citim iarăși o poruncă a lui Dumnezeu cu privire la felul în care vom fi judecați spune cuvântul aici la capitolul 17, versetul 30 din faptele apostolilor Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor O tovadă netăgăduită Prin faptul că l-a înviat din morți Dragul meu ascultător Nu e vorba dacă îți place sau nu îți place Dacă vrei sau dacă nu vrei Dumnezeu este făcătorul tău El a rânduit totul pentru tine Și pentru toată creațiunea lui Și în ziua în care te va judeca Te va judeca după omul Iisus Hristos El Dumnezeu din Dumnezeu adevărat Și om din om adevărat dar fără păcat A trăit aici pe pământ A trăit viața Care îi place lui Dumnezeu Sfântă neprihenită Viață divină După aceea a mers la cruce Acolo a luat în sine Natura noastră adamică în care ne-am născut A blestemat-o Atârnând-o pe len, A coborât-o în mormânt Și a lungat o pentru vecie dinaintea lui Dumnezeu După aceea pentru că El este Fiul de Dumnezeu și a fost curat și a murit din pricina noastră, a înviat din morți la o viață nouă. Și acum, toți acei care îl primesc pe Fiul lui Dumnezeu, pe omul Iisus Hristos, au o viață divină din El, pentru că murind ne-a luat cu sine acolo natura noastră veche și cine îl primește înviază cu El o natură nouă, capătă dreptul, cum ne spune la Ioan, să fie fiu al lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelegerea acestor gânduri minunate și slăvite, să-L primim pe Domnul Iisus Hristos prin pocăință și botez, ca Domn și Mântuitor al nostru, după aceea toată viața să trăim după îndemnul Duhului Său Cel Sfânt potrivit cuvântului scris al lui Dumnezeu și pe zi ce trece să lăsăm ca chipul și felul Domnului Sus de a fi să se vadă mai desușit în viețile noastre. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, te rugăm să binecuvânte și ascultarea mesajului care ne stă în față, ajutându-ne pe toți să înțelegem tot mai bine că toată fericirea noastră târnă de primirea Fiului Tău iubit, al cărui nume dorim să fie slăvit și binecuvântat de acum și în toți vecii. Amin. Cine putea să-ți facă parte De viața cea de boate Cine ar putea? Cine ar putea? Isus îți spun și sigur știi fost, dar este El putea. El putea. Mântuitorul își continuă starea de vorbă cu ucenicii lui și în versetul 24 din Ioan 16 le spune Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Cât timp ucenicii au avut pe Domnul Iisus cu trupul între ei, n-au simțit nevoie să se roage Tatălui Ceresc în numele Lui, pentru că El îi purta cum poartă o mamă pruncul la sânul ei. De aceea a fost nevoie să plece, ca să poată fi cu ei în duhul și să stea în același timp și la dreapta lui Dumnezeu. Dacă pruncul ar rămâne tot prunc întreaga viață, ar fi o mare nenorocire, dar el trebuie să ajungă la starea de creștere ca să-i ceară mamei toate cele de trebuință. Așa a fost și cu ucenicii, așa este și în viața noastră de credință. Vine o vreme când trebuie să mergem pe picioarele noastre și să vedem că toate lucrurile de care avem nevoie în viață și în lucrare, le primim de la Tatăl Ceresc prin Domnul Isus Hristos. Cereți și veți căpăta, spune aici. Acest cuvânt este de la însuși Domnul Isus Hristos. El ne adresează și nouă astăzi. Mântuitorul vede, pe de o parte, numeroasele nevoi cărora nu le putem face față și, pe de altă parte, un hambar bogat la care putem să mergem să scoatem fără plată. El are belșug de binecuvântări pe care le împarte cu duioșie spunându-ne, cereți și veți căpăta. Ar putea el să ne vorbească într-un chip mai simplu și mai încurajator? Dar să cerem cu credință, întemeiați pe făgăduința sa, prețuind apoi bine cuvântările pe care le cerem, vom primi ceea ce cerem. Diferitele noastre nevoi, în loc să ne depărteze de Domnul Isus, ar trebui să ne aducă la El, să ne contopească mai mult cu El, cu felul său de a fi. Să nu ne îndoim niciodată, căci cuvântul Mântuitorului este hotărât și nenumărate mărturii ne și dragostea sa. Niciunul din credincioșii Domnului, în toată istoria omenirii, nu l-au căutat în zadar, căci oricine se încrede în el și cere, capătă. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. plină. Rugăciunea în numele Domnului Isus. Adică ceea ce ar cere Domnul Isus de la Tatăl Ceresc va fi totdeauna împlinită pentru că El vrea să crească în noi o bucurie de plină și astfel să fim destoinici în lucrarea Lui pe pământ. Bucuria în viața credincioșilor Domnului Isus este atât de necesară ca viața însăși. Fără bucurie nu este nici putere, nici lumină, nici râvnă. Fără bucurie nu putem sta în casa lui Dumnezeu, unde sunt bucurii nespuse, cum scrie psalmul 16 cu versetul 11. Fără bucurie nu putem să ducem altora vestea bună a mântuirii. Bucuria, zicea Pascal, este cingătoarea de salvare pe fluviul vieții. Bucuria este mama tuturor virtuților, spune Gheote. Pe cel ce se bucură în Domnul, scrie sfântul Ioan Gure de Aur, nici o restriște nu-l poate scoate din bucuria lui. Domnul Isus, ca cel care cunoaște valoarea bucuriei în viața credincioșilor săi, le-a făgăduit-o în urma rămânerilor în el și a legăturii cu el prin rugăciune. Cereți și vei căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Nu o bucurie pe jumătate, ci o bucurie de plină. Iată ce ne dă Tatăl ceresc dacă venim la El cu cereri în numele Domnului Isus. Vino, deci, inima mea, cere bucurii mari de la Domnul tău și dacă El te ascultă, cere din nou. Cinstea și starea Lui împărătească te poftesc să-L urmezi oriunde merge El și să-i ceri cu stăruință pentru ca bucuria ta să fie de plină și slava Lui să crească. Amin. În starea lui de vorbă cu ucenicii, Mântuitorul le spune în versetul următor, 25 V-am spus aceste lucruri în pilde Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl Dragii mei, pentru orice situație și pentru orice lucru trebuie să vină ceasul Să nu uităm adevărul acesta și pentru mântuire, și pentru înțelegerea unei părți a adevărului, și pentru judecată, și pentru răsplată, pentru toate vine ceasul În planul lui Dumnezeu în împărăția sa este cuprins totul și latura duhovnicească și latura fizică a tuturor lucrărilor sale Iar pentru mișcarea lor în vederea împlinirii voii dumnezești este un ceas, nimic la întâmplare Atât poporului care înconjura pe Domnul Isus, cât și ucenicilor săi, el le vorbea în pilde. Adevărul dumnezeiesc era prea înalt pentru mintea lor, iar ei nu erau pregătiți pentru înțelegerea lui, de aceea le vorbea astfel. De multe ori, pilda era spusă ca să acopere adevărul, așa cum vedem în Matei 13 și în alte locuri, iar alte ori ca să-l descopere, după cum vedem la Luca 18 cu versetul 1. Pentru ucenici, Domnul Iisus explica anumite pilde ca ei să poată înțelege adevărul așa cum este. Vezi, Marcu, capitolul 4, versetele 10 și 11, căci vorba filozofului Rousseau, a podobi adevărul prin fabule, înseamnă a-l ascunde și al de denatura. Găsim aceasta în Confesiuni, volumul 3. Așadar, spune învățătorul, vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Domnul Isus are mereu în vedere clipa când, biruitor asupra morții, va pune pe ucenici într-o stare nouă în care vor fi învățați pe față și vor înțelege tot ce le rămânea acum ascuns înainte de moartea sa. Mântuitorul nostru avea totdeauna în vedere pe Tatăl. În toată lucrarea pe care a făcut-o el pe pământ, Tatăl era înălțat ca omul să-l poată cunoaște, căci viața veșnică înseamnă cunoașterea tatălui și cunoașterea fiului. Odată cu gert de pe cruce, cu învierea sa cea de-a treia zi și cu înălțarea sa la cer, vremea vorbirii, în pilde a trecut, iar el, Domnul Isus, ne vorbește prin Duhul adevărului pe care l-a trimis și care ne călăuzește în tot adevărul, într-o lumină limpede privind lucrurile în adevărata lor înfățișare. Noul legământ este legământul realităților, nu al simbolurilor, asemănărilor și pildelor, așa cum era vechiul legământ. Cel născut din nou prin Duhul Sfânt devine om duhovnicesc și înțelege partea duhovnicească a adevărului, cum vedem la 1 cu 14. pentru că are scrisă pe inima lui legea adevărului cum menționează evrei capitolul 8, versetele 10-11 iar Hristos nu mai este o taină ascunsă pentru el ci una descoperită cum găsim scris la Coloseni 1 versetele 26 și 27 Vă voi vorbi deslușit despre Tatăl Frații mei copiii lui Dumnezeu noi suntem lăsați pe pământ ca să vorbim deslușit despre întreg adevărul lui Dumnezeu Arătat pe paginile Cărții Sfinte Mântuitorul nostru ne-a pus să facem această lucrare Și ne-a dăruit tot ce ne trebuie Cum scrie la 2 Petru 1 cu versetul 3 Să înălțăm deci deslușit întreg adevărul Prin vorbirea noastră, prin cântarea noastră Prin scrisul nostru și mai ales prin trăirea noastră La aceasta suntem chemați cum spune și cântarea Clar să spunem adevărul despre calea mântuirii, despre patria iubirii, despre harul nemai spus, despre tine, drag Iisus. Clar să spunem adevărul despre cer, despre credință, despre sfânta pocăință, despre nașterea de sus, despre tine, drag Iisus. Clar să spunem adevărul despre jertfa de pe cruce, despre ceea ce ne duce înspre celul ce ni ai pus, despre tine, drag Iisus. Clar să spunem adevărul despre dragoste întruna și biserica cea una, despre tot ce ne-ai adus despre tine, drag Iisus. Clar să spunem adevărul despre a doua ta venire, despre sfânta-ți mijlocire, despre felul tău nespus despre tine, drag Iisus. Clar să spunem adevărul și oriunde, fără teamă, să-l rostim când El ne cheamă. asta e tot ce avem de spus, să te înălțăm, Iisus. Amin. În versetul următor, în versetul 26 de la Ioan capitolul 16, Domnul Isus continuă vorbirea Lui spunând În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Dragii mei, unitatea dintre Domnul Isus și credincioșii săi este așa de înaltă este desăvârșită încât tatăl nu face nici o deosebire între fiul și ei. El, fiul, este capul, iar credincioșii lui sunt trupul și la un loc formează Hristosul întreg. Iată de ce mijlocirea Domnului Isus pentru noi este un lucru atât de sigur înaintea lui Dumnezeu, încât chiar dacă el n-ar mijloci, Dumnezeu tot ne-ar da harul de care avem nevoie. Și împlinește cerințele noastre pentru că facem parte din fiul, iar fiul nu poate să ceară și să dorească ceva străin de tatăl și de voia lui. Tatăl iubește pe cei născuți din nou din el, ca și pe fiul său unul născut. Prețul răscumpărării plătit de Domnul Isus pentru noi... Ne-a pus în drepturile de copii ai lui Dumnezeu De moștenitori împreună cu Hristos Și nimeni nu poate ridica vreo pretenție asupra acestui fapt Totul este legal și în fața cerului și în fața pământului În ziua aceea, deci, spune Domnul Isus, Veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi Dragul meu ascultător pentru tine a venit ziua aceea Ai primit tu prin credință și pocăință pe Domnul Isus Ca mântuitor și domn Și astfel să fii născut din nou din Dumnezeu Ca să faci parte din Hristos, din trupul său Ziua aceea trebuie să vină în viața oricărui om Care nu s-a întors la Dumnezeu Nu există mântuire fără nașterea din nou și cine este născut din nou, seamănă cu Domnul Isus, are felul său de a fi, primește chipul său în toată trăirea lui. Mlădițele au aceeași natură cu vița și rodesc numai ce este felul viței. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. La versetul următor, versetul 27 din Ioan 16, Domnul Isus explică ce a spus mai înainte prin cuvintele. Căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Orice dar al lui Dumnezeu și orice atitudine a lui față de noi, atârnă de starea noastră față de Domnul Isus, Fiul Său, de credința noastră în El ca trimis al Tatălui și ca singurul născut din Tatăl, din Dumnezeu. De credința noastră în Domnul Isus ca fiind Hristosul lui Dumnezeu și de dragostea noastră față de El atârnă revărsarea necurmată a dragostei lui Dumnezeu Tatăl în noi. În moartea Domnului Isus Hristos pot vedea oamenii toată strălucirea dragostei lui Dumnezeu. El n-a cruțat pe Fiul Său, ci l-a pironit pe lemn ca să pricepem cât de mare este dragostea Lui. Dumnezeu nu este nici răzbunător și nici aspru. Cine are această părere, să meargă la cruce și să înțeleagă graiul crucii. Va vedea atunci că Dumnezeu numai din dragoste a trimis pe Domnul Iisus ca să ne mântuiască și să ne facă fericiți. Dumnezeu nu este aspru față de oameni ci prin crucea Domnului Isus ne arată că inima Lui este deschisă pentru noi ca să ne dea întregul har al împărăției sale. Să nu uităm iubirea Tatălui care a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Această iubire să fie temelia vieții noastre, ochii credinței noastre să fie îndreptați nencetați spre Golgota, ca spre locul de unde ne vine lumina și binecuvântarea duhovnicească. Dumnezeu nu poate să ne dea dragostea sa decât prin Fiul Său. Cine nu crede și nu iubește pe Fiul, pe Domnul Isus, împiedică pe Dumnezeu să-L iubească și să-L mântuiască. Zicem încă o dată cu foarte mult accent. De iubirea față de Domnul Isus, atârnă mântuirea omului și revărsarea iubirii lui Dumnezeu asupra Lui. Un tânăr locuitor din insule Sandwich în sudul oceanului Atlantic, în apropierea Antarcticei, se găsea odată în America în unui avocat necredincios care încerca să încurce pe tânăr prin întrebări grele. În cele din urmă tânărul a zis, Domnule, eu sunt un om neînvățat. Nu mă mir că vă distrează vorbirea mea scâlcită în limba engleză. Dar în curând va fi o adunare mare unde ne vom găsi cu toții. Atunci... La toți va fi pusă aceeași întrebare și anume, iubești tu pe Domnul Isus? Eu știu că am să pot să răspund da, dar ce o să răspundeți dumneavoastră? Toți cei de față au tăcut. După ce a plecat de acolo, avocatul a fost urmărit de acest cuvânt. Ce vei răspunde dumneata? Și nu i-a dat pace până ce n a primit pe Domnul Isus ca mântuitor al său. Dar tu, iubitul meu ascultător, ce răspunzi dai la această întrebare?" Poate să zici, e, eu n-am nimic împotriva lui Iisus, nu știu dacă îl iubesc, dar nici nu îl Vezi, așa sunt cei mai mulți, dar aceasta înseamnă necunoaștere, dacă nu chiar nepăsare față de el." Iar la Ioan 12,48, Domnul Iisus spune exact lucrul acesta, Pe cine mă nesocotește, deci nu-i pasă de mine." Are cine îl va judeca, cuvântul meu pe care l-am vestit îl va judeca în ziua de apoi Deci este vorba despre o stare de nepăsare, exact aceea cu care mulți se confruntă astăzi Crezând că dacă sunt nepăsători față de el și nu-l urăsc, le va merge bine Totuși cuvântul lui Dumnezeu îi va judeca pe toți aceia care ne socotesc darul cel mare al lui Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos Caută de să-l cunoști așa cum îl arată Noul Testament, căci mântuirea e numai de la el. Tatăl însuși vă iubește, spune Domnul Iisus, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Iată încă un gând. Iubirea față de Hristos capul se arată în chip văzut față de Hristos trupul, adică față de și Domnului Hristos care sunt astăzi în lume. Cine iubește cu părtinire nu iubește cu dragostea care vine din Dumnezeu ci inima lui este stăpânită numai de un sentiment firesc care produce pagubă în lucrarea lui Dumnezeu. Iubim cu adevărat pe Hristos numai când iubim cu adevărat adică cu părtășie pe toți credincioșii lui care la un loc alcătuiesc trupul său. Altfel, dragostea noastră e o vorbă goală cu care ne înșelăm pe noi înșine și pe cei ce ne ascultă. Iată, cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. El auzim? Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, am ajuns la încheierea programului 192 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu dorim să rămână peste toți aceia care se deschid să o primească de acum și până în toți vecii. Amin. Piața lui o credință, Lucrăm, luptăm cu voie bună Pe Domnul îl urmă Cu toți strângem Iisus ne-s albator Prin Duhul său, îl avem ocrotitor. Vine Duhul să învingem Și îl o ocrotitor Armura noastră e aliasă Cu Duhul ne luptă mereu În luptă nu ne pasă. și cu vintul noi domnului jefim, puteași și abintul cu el în ca să trăim,